Озвучено книжкова хмаринка. Акт сьомий. Небо яскраво-блакитне і протока теж. Флегматично пихкають рибальські човни, проносяться спортивні катери, залишаючи кіліваторний слід і тягнучи водних лижників. Парають і кричать у висоті чайки. Прибережне місто вранці. Ренці. Титр «Мача» літо 1989 -го. Невеликий дощатий будинок на Мейнстріт, табличка «Юридичні послуги». Ну ще одна. Якщо рішення є, ми разом його знайдемо. Камера напливає на вікно. У будинку сидить жінка, дивлячись назовні. Очі червоні, щоки мокрі від сліз. Волосі у неї сиве, і спочатку ми просто не впізнали Молі Андерсон. Вона постарішала на 20 років. Сидить вона на кріслі Гойдалці, дивлячись на літній пейзаж, і беззвучно плаче. Навпроти неї адвокат, професійного вигляду жінка у світлій літній спідниці та шовковій блузці. Добре зачесана, добре накручена і дивиться на Моллі з тим співчуттям, яке виявляють хороші психологи. Часто допомагає, але лякає своєю відстороненістю. Мовчання триває. Адвокат чекає, поки заговорить Моллі, але Моллі тільки сидить у гойдалці і дивиться очима, що плачуть на літо за вікном. «Ви з Майком не спите разом», каже нарешті адвокат. Ось уже як давно. П'ять місяців, відповідає Молі, дивлячись у вікно. Приблизно. Якщо потрібно, то я можу сказати точно. останній був у ніч перед великою бурою, бурою століття. Коли ви втратили сина? Правильно, коли я втратила сина. І в цій втраті Майк звинувачує тебе. Я думаю, він збирається піти від мене. І ти цього дуже боїшся, чи не так? Я гадаю, він вичерпав усі свої сили залишитися. Ти розумієш, що хочу сказати. «Розкажи мені ще раз, що трапилося з Ральфі?» «Авіщо? Яка в цьому користь? Господа Бога ради, кому від цього буде краще? Його більше нема». Адвокат на це нічого не відповідає. Молі зітхає і здається. «Це було другого дня. Ми всі були в мерії, там всі зібралися сховатися від бурі. Знаєш, дуже вона була сильною». «Я була тут», – відповідає адвокат. «Я її пережила». «Так, Ліза, ти була тут, на материку. На острові це інша справа». Вона замовкає на мить. На острові все по-іншому. Ще одна пауза. Загалом Джонні Гарріман влетів під час сніданку і сказав, що маяк падає. Всі, звичайно, захотіли подивитися, і Майк. Будинок Андерсонів літнього ранку. Перед будинком стоїть невелика біла машина із відкритим багажником. У ній дві чи три валізи. Відчиняються двері будинку, і виходить Майк, несучи ще дві. Він зачиняє двері, спускається з тераси і йде доріжкою. По всіх рухах і жестах, по кожному погляду, перед нами людина, яка їде назавжди. Майк сказав нам, що зараз біла і мла, чується за кадром голос Моллі. І щоб ми трималися ближче до будинку. Ральфі хотів подивитись. Піпа та всі діти теж, і ми їх із собою взяли. Прости нас, Боже, ми взяли їх із собою. Майк зупиняється біля таблички дитячого садка «Маленький народ», зриває і кидає її на терасу у нападі люті. Нікому з нас не на слід було виходити, каже Моллі, особливо дітям. Ми недооцінили бурю. Кілька людей заблукали і зникли. Один із них був Ральфі. Енджі Карвор знайшла дорогу додому, інші усі загинули. Майк проводжає поглядом табличку, що впала на терасу, повертається і йде до машини. Коли він обходить її, щоб сісти за кермо, витягаючи з кишені ключі, лунає голос Майк. Це Хетч!» Майк обертається. Хетч, який має досить дивний вигляд у футболці та шордах, йде туди, де він стоїть. І видно, що йому дуже хотілося би опинитися в іншому місці. Майк дивиться на нього холодним поглядом. Якщо в тебе є що сказати, скажи. Хором іде об 11.10, і я не збираюся на нього запізнюватися. «Куди ти їдеш?» – запитує Хетч. Мовчання. «Не треба, Майку, не їдь!» Мовчання. «Тобі легше буде, якщо я скажу, що з лютого жодної ночі до ладу не спав?» Немає відповіді. Тобі легше буде, якщо я скажу, що, що ми, мабуть, вчинили неправильно. Хеч, мені час їхати. Робі волів тобі сказати, що постконстебля за тобою. Варто тобі тільки захотіти, ти тільки скажи. Скажи йому, куди він може засунути цю посаду. Мені тут робити нема чого. Я намагався, скільки міг, і більше не можу. Він йде до дверцят водія, але не встигає їх відчинити, як Хеч торкається його руки. Майк обертається спалаючими очима. Ніби збирається двинути йому в око, але хеч стоїть, не ворухнувшись. Можливо, він вважає, що на це заслужив. Ти потрібний, Моллі. Подивися ти на мене. Із Меліндою теж погано, вона стільки приймає транквілізаторів, боюся, щоб вона до них не звикла. Погано, відповідає Майк, але принаймні у вас є дочка. Може, ви не так добре спите, але можете зайти до її кімнати та подивитися, як спить вона, правильно? Ти все такий же впевнений у своїй правоті. Дивишся на все лише зі свого погляду. Майк сідає за кермо і дивиться на Хетча, поглядом, який нічого не свідчить. Я ніякий, я порожній, вискоблений, як листопадовий гарбуз. Якби ти хоч спробував зрозуміти. Я розумію, що пором іде об 11.10, і якщо я зараз не поїду, то запізнюся. Щасливо, Хетч, сподіваюся, ти знову здобудеш сон. Він грюкає дверцятами, заводить мотор і виїжджає на Мейнстріт. Хедж безпорадно дивиться йому у слід. Ранок на газоні біля мерії. Камера дивиться вниз по Мейн-стріт і ловить у кадр машину Майка, що йде до причалів, де стоїть пором на материк, рокочучи мотором. Ми дивимося йому в слід і відвертаємось ліворуч до меморіального дзвону. Під меморіальною дошкою на згадку про загиблих на війні тепер ще одна. На ній напис «Жертви бурі століття 1989 року». Нижче йдуть імена Марта Кларендон, Пітер Готсон, Уільям Сомс, Ллойд Уішман, Хора Стенхоуп, Джейн Кінгсбері, Вільям Тиммонс, Джордж Кірбі і в самому низу Ральф Андерсон. Моллі в кабінеті адвоката замовкла і тільки дивиться у вікно. В очах її знову виступають сльози і котяться по щоках. Але вона плаче мовчки. Моллі гукає її адвокат. Він заблукав у білій імлі. Можливо, він був із білим Тімонсом, який із насосної станції. Мені хочеться так думати тоді хтось із ним був до кінця. Напевно, вони зовсім втратили напрямок і зайшли у воду, їх двох ніколи не знайшли. У цій історії, каже адвокат, є багато чого, чого ти мені не сказала, правда? Молі мовчить. Поки ти не розкажеш комусь це болітиме як нарив. Це болітиме, щоб я не робила, відповідає Молі. Є рани, які не гояться. Я не розуміла цього раніше, але тепер розумію. «Чому твій чоловік тебе так ненавидить, Моллі?» – запитує Ліза. «Що трапилося з Ральфі насправді?» Камера пливе на Моллі. Моллі так само дивиться у вікно. На дворі сонячно, трава зелена, цвітуть квіти, але йде сніг. Він валить густо, вкриваючи траву та доріжки, нависаючи на листі та гілках. Камера напливає на Моллі, напливає до найбільшого плану, а Моллі дивиться на сніг, що падає. Він пішов і заблукав, так буває, люди губляться. Кадр розпливається та фокусується знову, на поромі. Пором пихкає через протоку. На кормовій палубі стоять автомобілі, серед них машина Майка. Сам Майк стоїть один біля релінгу, піднявши обличчя, і океанський бриз здуває його волосся на потилицю. Він майже заспокоєний. Голос Майка за кадром. «Це було дев'ять років тому. Я заправив машину та поїхав поромом об одинадцятій десять. І ніколи не повертався». І знову офіс адвоката. Розмова Молі з юристом закінчена. Годинник на стіні показує 11.55. Молі стоїть біля столу адвоката, виписуючи чек. Адвокат дивиться на неї з тривогою, знаючи, що вона ще раз зазнала поразки, а острів переміг. Таємниця, якою б вона не була, залишилася таємницею. І ніхто з них двох не бачить автомобіль Майка, що пропливає на поромі. «Я не думав, куди я їду», – каже Майка голос. Спершу я просто їхав, куди очі дивляться. Майк їде в машині. Крізь вітрове скло видно захід сонця. І єдине, про що я думав, що вечора надягати сонячні окуляри, каже голос Майка. І з кожною миллю на спідометрі ставав на милю далі Літл Толл Айленд. Середньоамериканська пустеля о півдні. Тягнеться двосмугова дорога по краю кадру. З'являється білий автомобіль, що швидко йде. І камера слідує за ним. Розлучення пройшло без претензій, чується голос Майка. Моллі отримала банківські рахунки, страховки, магазин, будинок та клаптик землі, який був у нас у Венсборо. Мені дісталися Тойота та Душевний Світ. Те, що від нього залишилося. Міст Золотих Воріт. Сутінки. «Я доїхав сюди», – продовжує голос. «Знову до води. Іронія долі чи що?» Але на Тихому океані по іншому немає в ньому того жорстокого блиску, коли починають хилитися до зими. Пауза і тих спогадів теж немає. Хмарочус на вулиці Монтгомері в Сан Франциско. Виходить Майк постарілий Майк з сивиною на скронях і зморшками, але ця людина виглядає так, ніби уклала мир зі світом або сам знайшов собі світ. Він одягнений у костюм неофіційний, без кроватки, у руці в нього кейс. Майка і його супутники йдуть до седану, що стоїть біля тротуару. Сідають у машину, і вона виїжджає в потік, обігнувши вагон фунікулера. Голос Майки розповідає. Я знову пішов вчитися. Отримав диплом з правоохоронних дисциплін і диплом з бухгалтерського обліку. Ми бачимо обличчя Майка через вікно машини. За кермом його напарник, Майк сидить поряд, і його очі не тут. Він їде довгою дорогою пам'яті. Ми чуємо його голос. Іноді. Острів здається мені дуже далеким, і Андре Лінош лише давнім поганим сном. Іноді, коли я вночі прокидаюся і намагаюся втриматися від крику, він зовсім поряд. І, як я казав спочатку, я тримаю зв'язок. Похоронна процесія йде кладовищем до свіжовиротої могили, несучи на плечах труну. Ми це бачимо із середньої відстані. Повз кольоровим водоспадом осінні листя. «Мелінда Хетчер померла у жовтні дев'яностого», каже голос Майка. У місцевій газеті сказали, що від серцевого нападу. Урсула Годсон надсилала мені вирізку. Я не знаю, чи було за цим ще щось. Тридцять п'ять, надто молодий вік, щоб відмовив двигун, але буває. Бо як же? Методицька церква Little Тол Айленд. Вітальні руки з квітами по доріжці, що веде до дверей. Долинають звуки органу, що грає весільний марш. Відчиняються двері, і Моллі виходить із них сяючи, весела і у весільній сукні. Зморшки залишилися на її обличчі, але сивого волосся не видно. Поруч із нею у візитівці, обіймаючи її за талію, хеч, І він так само щасливий, як і вона. За ними, тримаючи в одній руці букет, а в другій шлейф моллі, іде Піпа, підросла із красивим довгим волоссям. Давно минули ті дні, коли вона могла застрягти головою між стовчиками поручнів. Народ іде за ними, кидаючи рис. Серед натовпу, посміхаючись як гордий тато, преподобний Боб Рігінс. «Молі та Хетчо дружилися у травні 93-го», – каже голос Майка. «Урсула послала мені і цю вирізку. Як я чув, вони добре ладнають одне з одним. І з Піпою. Я радий. Бажаю їм усім трьом усілякого щастя, щирого серця». Занадбана кімната. Ніч. Не всім на Літл Толл Айленді так пощастило. Чути Майка голос. «Ми разом з камерою оглядаємо кімнату, зім'яту неприбрану постіль, якою ніби теж снилися погані сни. Двері у ванну прочинені, і ми проходимо туди». Джек і Анджі Карвер розлучилися через два місяці після весілля Хетча і Моллі. Джек вимагав, щоб Бастера віддали йому, як я розумію, відчайдушно, але програв по суду. Він поїхав з острова в Льюстон, винаймав кімнату і наклав на себе руки вночі наприкінці літа 94-го. У ванній кімнаті відкрито вікно. Крізь нього здалеку долинають звуки самодіяльного оркестру, що пробивається через мелодію «Висюльки». Джек Карвер лежить у сухій ванні з натягнутим на голову пластиковим мішком. Камера безжально під'їжджає все ближче, і ми бачимо крепдешинову пов'язку на оці Джека. Він залишив те небагато, що мав чоловікові на ім'я Хармон Бродський, якому вибили око у бійці в барі наприкінці 80-х. Перегляд Літл Толл Айленд з протоки Ранок. Все тихо, тільки повільно дзвонить сигнальний дзвін і трохи примарно затуманена тінню сірого. Міський причал відбудований і рибний склад теж, тільки він іншого кольору. Та замість Пітер Гоцо, риба та омари висить вивіска Білс, Вишукана риба». Камера від'їжджає назад і стає чутно плескіт води біля човна. Ось і він, невеликий веселий човен, що гойдається на хибі. Тим часом Майк розповідає: Робі Біллс відбудував на міському причалі рибний склад та найняв на роботу кірка Фрімена. Кірк розповідав, що одного раннього весняного ранку 96-го року дружина Робі Сандра прийшла туди, одягнена в жовтий дощовики червоні чоботи, і сказала, що хоче трохи покататися на веслах. Кірк змусив її вдягнути спас жилет. Він казав, чим її вигляд йому не сподобався. Камера підходить до човна і піднімається над ним, показуючи його ніс. На ньому акуратно складений рибальський дощовик. І стоїть пара червоних гумових чобіт, на які акуратно коміром одягнений рятувальний нагрудник. Він сказав, що вона ніби спала з відкритими очима, але що він міг зробити? Камера ковзе вздовж човна. І на задній банці чи то червоною фарбою, чи то помадою написано єдине слово – кроатон. Але ніхто не знав, до чого це. Можливо, хтось на острові міг би пояснити. У мерії Урсула і двоє з поліції штату розмовляють. І хоча ми її не чуємо, нам і так все зрозуміло. Вони питаються, чи вона чемно хитає головою. «Вибачте, гадки не маю, не можу собі уявити, вперше чую і так далі». Але островитяни вміють зберігати секрети. Ми зберігали їх тоді, у 89-му, і ті, хто там живе, зберігають досі. Без сумніву, воробі оголосить її офіційно загиблою, як тільки переверне календар 2003-го. Я розумію, але... Перегляд Літл Толл-Айленду з океану. У цьому світі продають заготівку, ідучи плати. Іноді платити доводиться мало, але найчастіше багато. Раз у житті доводиться платити всім, що маєш. Я думав, що вивчив цей урок дев'ять років тому на Літл Толл Айленді в бурю століття. Кадр повільно розпливається та фокусується на Сан-Франциско в день. Кадр із кіноархіву. Але помилився. У велику бурю я тільки но почав вчитися, а скінчив минулого тижня. Жвава вулиця у діловій частині міста. День. Народ зайнятий покупками. Ми насуваємось на гостроном у двох-трьох вітринах від кута. І виходить Майк. У нього вихідний, і він одягнений неофіційно. Легка куртка, джинси, футболка. У руках у нього два магазинні пакети, і він зараз ними маніпулює, намагаючись витягнути з кишені ключі по дорозі до машини, що стоїть біля тротуару. На зустріч йому в кадр входять спиною до нас чоловік та хлопчик-підліток. Чоловік одягнений у сіре пальто та фетровий капелюх. Хлопчик? у куртку Оклендського університету та джинси. Дорога Майка до машини лежить повз них, але спочатку він не звертає на них особливої уваги. Він виймає ключі та намагається відсунути пакет у руці, щоб подивитися та вибрати той, який відкриває дверцята. У цей момент чоловік і підліток проходять повз нього. «У чайника ручка, у чайника носик», – співає Лінош. «За ручку візьми та постав на підносик», – підхоплює хлопчик. Обличчя Майка сповнюється страшним усвідомленням. Ключі випадають, пакети провисають у його руках. Він повертається та бачить. Уповільнений кадр. Повз нього йдуть Лінош і хлопчик. Вони вже минають, і він навіть при уповільненому кадрі встигає кинути тільки один погляд. Чоловіку десь 65 на вигляд. А хлопчик поряд з ним, усміхнений йому в обличчя і гарно підспівуючи слова старого дитячого безглуздя, Гарний хлопчина років чотирнадцяти. Волосся його копія волосся Моллі, очі – майка. На переніссі хоч і слабко, але помітна родимка, сідло феї. «У чашку налипід, суй нам під носик, У чайника ручка, у чайника носик!» Співають Лінош та Ральфі далекими, як уві сні голосами. Їхні обличчя виходять з кадру, та й все одно бачили ми їх лише одну несамовиту мить. А тепер це тільки дві спини, добре одягнений чоловік і підліток, майже хлопець, що згортають за ріг. А там, куди завгодно. Майк стоїть, як уражений блискав, пакети звисають із його рук. Рот його беззвучно відкривається і закривається, і нарешті з'являється шепіт. Ра-ра-Ральфі! Лінош та Ральфі вже минули гастроном. Вже майже дійшли до кута. Зупиняються, позираються. Майк, кинувши на землю пакети, щось у них б'ється, біжить до них. Ральфі! Рот Ральфі розкривається і лунає змійне шипіння. Весь його симпатичний вигляд випарувався вмить. Через губи виглянули ікла. Очі темніють і стають чорними, затягненими червоними нитками, що звиваються. Він піднімає руки, і це не руки, а пазурі хижого птаха, готові розпороти обличчя майка. Лінош кладе руку йому на плечі і, не відриваючи погляду від майка, тягне за собою. Вони разом йдуть за ріг. Майк зупиняється біля гастронома і обличчя його сповнено розпачу та болючого жаху. Пішоходи обтікають його з двох боків. Дехто поглядає з цікавістю, але Майк не помічає. «Ральфі!» – кричить він і кидається за ріг. Зупиняється та шукає очима. Люди йдуть тротуарами, перебігають вулицю, відзивають таксі, купують газети в автоматах. Людини в сірому пальті немає. Хлопчика в окленській курці теж. «Він покохає мене», – каже голос ліножа, і додає. «Він називатиме мене батьком». Майк тулиться до стіни і заплющує очі. З-під закритого повіка викочуються сльоза. Якась молода жінка, що вийшла з-за рогу, дивиться на нього з обережним співчуттям. «Ей, містере, що з вами?» «Нічого», – Майк не розплющує очей. «Ви свої пакети впустили, щось уціліло, мабуть, але щось могло розбитися». Тепер Майк розплющує очі і щосили намагається посміхнутися. А то як же, розбилося, я чув. Що у вас за акцент усміхається молода жінка? Так кажуть на тому боці світу. А що сталося, ви спіткнулися? Здалося, що зустрів одну людину, яку раніше знав, і якось раптом випав на секунду. Він дивиться вздовж вулиці ще раз, докута він добіг, коли Лінош і Ральфі тільки за нього завернули, і вони точно повинні бути тут, але їх немає. І насправді Майк не здивований. Якщо ви хочете, я допоможу вам зібрати, що вціліло. Дивіться, ось що маю. Вона показує йому складену авоську і простягає йому, запитально посміхаючись. Дуже люб'язно з вашого боку, відповідає Майк, і вони відходять за ріг. Ми дивимося з висоти, як вони підходять до машини, до розсипаних продуктів. Потім злітаємо ще вище, повертаємося і втрачаємо їх з поля зору. І бачимо ми тепер яскраве блакитне небо і воду затоки Сан-Франциско і міст, що перетинає його, як у вісні, трохи зворушений і ржею на краях. Парають і пікірують у повітрі чайки. І ми стежимо за однією з них, і кадр розпливається, і знову фокусується. На чайці, що пікірує. Ми стежимо за нею і спускаємося вниз, і бачимо Літл Толл Айленд і його мерій. «Я міг би написати Моллі і розповісти», – каже голос Майка, «особливо пізно вночі, коли я не можу заснути. Мені здається, що я не мав рації». Молі наближається до купола. Повільно. У руці у неї букет квітів. Обличчя її безтурботне, сумне і дуже гарне. За нею біля краю трави стоять Хеч і Піпа, і рука Хеча лежить на плечах дочки. Молі стає навколішки біля дошки на згадку про тих, хто помер у бурі століття. Кладе квіти біля її підніжжя. Тепер вона трохи плаче. Вона цілує пальці та притискає їх до імені свого сина. Молі встає і повертається туди, де чекають на неї хеч і піпа. Хеч кладе їй руку на плечі і обіймає її. Довгий, довгий кадр Літлтол Айленд. День. Вдень я розумію краще, каже Майка голос. Затемнення. Кінець книги. Дякую, що дослухали. Дякую за підтримку.